E tu arrollano Quien te tocará De noche con la luna E aunque nevara De noche con la luna Paixamos a música. Eh, vamos a recibir a Paco, Paco Rivas, o poeta da Mariña Luguesa, muy, sí. que sempre nos recibe moi agradablemente. Moi sí. boa tarde, Paco. Moi boa tarde. Benvido. O ¿no? rapaz sí. que iba conduciendo, pero non lle llevo tempo a escoitarme. Fue rápido. Bueno, pero bueno, que é igual Que, que, pode que te llamo aos libros, non hai problema Vale, ah, pois pues, o que queremos era Que queremos que a túa participación e colaboración Que sempre faz en estas datas Esas que din o, Os grandes comunicadores Que que son feiticeiros Que son nadalencas que, bueno, bueno, Felicitar aos nosos ointes e seguidores Non? Unha comedia todo Bueno, pero Un <risas> invento, intento... claro, invento, ¿no? invento Para, para... Para que pagamos lo que, que quieren, que comamos o que quieren, lo día que quieren, ahora que quieran, que nos pagan tomar uvas a tontería esa, que nos pagan nada. Sí, sí. A trajantarnos, además. Toda... O, unha, unha manipulación máis das moitas que fan con nosa. Bueno, bueno, o caso é que se achegan, claro. eh, achegas unha época que en Galicia é feiticeira e eh, que se fan moitísimas eh, celebracións rurais e populares bastante interesantes. Non? Eu, co, eu acordome no, na, na miña aldea, en, en Covelas, el hipertinho de Celanova, que o que facían os mozos era coller os carros da, da, dos veciños e leválos á ira pola noite ría de Odiano Bello faise por aquí. Si, sí, tamén, non? Sí. Cambiaba, cambiaban ao melloro os burros de, de sí, sí. da porte d'un pa, a porte doutro, si. Sí, eh? sí. sí. el... no? E e e e e e e e e para e a e para e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e Bueno, e, pues, pues, el, o mellor parecía colgado nun árbolo O mellor agrade dun paisano Pero ora, esas cousas Eses mozos desapareceron Claro, claro Eses es, no hay... mozos desapareceron E eh, ¿no? eh, sabes que facían tamén? Mm. Cullían esas chocas Sabes o que son as chocas das vacas? Mm -hmm. eh, eh, e por a leira adiante Por unha leira tocando nas xocas e tal como se a vaca foran pacendo no que non era de delas <risas> hasta que lle viño ao vecino e decía, ten, ten, as vacas do vecino tan che na horta <risas> Y a outra correndo. Después <risa> vale. es así. Bueno. bueno, que queríamos Sí, en estradas. Sí. Sí. Por, por eso a eso me refería de cousas rurais eh, bastante antigas que, que agora pues os, os novos ahora dedícanse a, a chegarse a esas discos. Porque después todo todo demás eh, pura pura pura manipulación. Mm. Funciona igual ahora en una aldea que na cidade. Igual. Mm. Y el Papá Noel por las ventanas de las casas <risa> de las digo. aldeas también anda navegando es que por aquí por las aldeas. Bueno. Sin embargo no sabe no saben quién es o quién es Palpadores palpador, exactamente, no, palpador, sí. Palpadores, es cierto. Bueno, eh. eh, meten su Papá Noel, meten su anticucumía con coliflor. Claro. Sí, sí era vida típica e tal, eh? agora poxa, tens que comer marisco no Bueno, pero, es, sí, es. Sí, sí. No, na miña na miña casa non sei, o mellore por tradición dos nosos pais e eh, a vos e inda se sigue xantando ou ceando precisamente bacallou con repolo con coliflor, sí sí sí uh -huh. sí si, sí, eso era o típico Con, con repolo tá buenísimo Tamén, si, sí, si sí. Bueno, eh, Paco Bueno eh, eh, A parte de que te incomodemos Ainda que vayas Conducindo Non me incomodades nada O que pasa é que Sinto non ter un libro a pau, por exemplo Eso é, de eso quería falar Como vai esa producción Dicemos que agora Está a punto de salir xa o dos haikus Eso, eso quería preguntarse Xa vos avisarei Cando saia, pero está a punto Xa está na imprenta O sea que Vale. va Van a parir de... pronto. Vale, vale, vale, pues eso, parabéns de que, que, t... se... sí. que se titula Beixos gallados. Beixos gallados. que bonito. Beixos gallados. Caray, qué bonito, qué sí, bonito. Sería en español besos rotos, ¿no? Sí, es cara. Sí, sí eso sí, sí, sí, sí. ¿no? no. Sí, ofendidos, Un poquiño ofendidas, ¿no? Sí, ofendidos xa o sea, gallados polas, é unha para é unha palabra unha, unha palabra moi moi moi enxebre eh si si si se gallaban as plumas <risas> que, as que, as que facíamos caligrafía si sí, si sí, sí, se sí, gallaba que sí, despois sí, sí. escribían, escribían mal claro porque as Cal, claro. partía por as polumes. Sí, sí, sí. no, no? Había que aprender caligrafía para facer utilizalas ben. Sí, sí, sí. Bueno. Claro, claro, pues están tamén os, os gallos das polas que tamén se sedi furca, ¿no? Son Claro. Bueno, Paco, eh eh moitísimo, eh, sí, de, de verdade que te desexo moitísimo éxito con ese traballo. Cando vai a publicarse xa o di. Xabolo. Vale, Escoita. Non que é, é, a túa produción segue facendo vida. Es te, sí. que terás de un prólogo cada un, ten fazer, cada un que cada un de facer o que sabe. Io o que lle gusta. Io o que lle gusta. Claro. claro. Se Escoit... si non sabes, ah, no claro. Yo, es... bueno, claro. Por moito que por moito que queiras, se si non sabes non sirve para nada. Sí, claro que non. Sí, Paco, non que a Kenye, a Kenye ese pediches, prólogo ese, ese que non fai non, non, escribine unhas notas do autor ao primeiro moi ben, moi ben expliquei un pouco o que son os haikus uh -huh. a orixe deles uh -huh. como nace no, no Japón como... Uh -huh. bueno, eran dedicados á agricultura e a métrica que non hai métrica, o sea, non hai medida sí, sí. non hai medida, si sí, non hai rima pero uh -huh. si sí, eh, normalmente Son poeminhas de tres versos De cinco, sete, cinco sí. eh, Sílabas Dedicados casi sempre a natureza Bueno, explica un pouquiño As orixas dos haikus muy bien, muy bien. Eh, Bueno, para que a xente pues, Se entere un pouco da, da, exactamente de, sí, este sí, tipo sí. de composidos Que son moi fermosos Ademais, eh, o haiku deixa sempre A mente aberta do lector, para que o lector o saque as conclusións. Yeah. Sí, sí. O yeah, poeta yeah, non, non, non decide o final. Sí. Pero, así como no a obra hai sempre un principio, un nudo, un desenlace, e tal, no, aí o autor o deixa aí, no ou eu polo menos deixo, os japoneses sabe, deixaban, para que o lector bueno, se deixe levar pola súa intuición. Muy ben, sí, sí. Bueno, pois... Eh... Felicitacións, Paco. Eh beso, aínda que Moitas grazas a pasar a pasarboa o as altas por aí. Moi ben, igualmente. ti, igualmente. De que celebramos para para Para para o próximo eh, ano. O próximo ano seguro que será feiticio, que xa non é vixi é é un, eh, eh, sí, eh, eh, un poquíño quizás máis máis a, mais a un modo, non? Todo máis aseitado. Digo eu é igual que señe bisesto que non osñe, todo depende. Algús pois. teñen manías co corbisesto. Algús valles algús ir eh? ben, outros valles ir mal, como como asen. Pero os os desexos de benestar para todos os que coñecemos e desexámoslles ben. Veña. Extamente. Os mesmo son os meus. que o moi ben que sex todo o mundo moi feliz e os nosos raíntes tamén. É a to, non creen? moi moiitísimas grazas, unha aperta grandeperta grande. Ten. Ten. Bueno, pois máis música. que había tanta alegría nas vaguas nin neve nas vidueiras tanta alegría nas vaguas neve nas vidueiras nin esperanza nas maguas poder afogar hága me la valea Que se poderder afogar Nar dorado misteira e lancio un falare